Aquí a la sintonia de Ràdio Palafrugell i a continuació parlarem doncs d'aquesta notícia que ja heu pogut veure a través de la nostra pàgina web radiopalafrugell.cat i si no us ho expliquem ara, i és que l'Ajuntament de Palafrugell doncs acaba d'aprovar un projecte per construir un nou aparcament a la zona del carrer de Pals just al costat de l'escola Barceló i Mates i per saber més detalls perquè també hi ha altres actuacions previstes en aquest mateix, en aquesta mateixa zona, doncs ens posem en contacte amb el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 d'aparcament perquè que, que l'ampliem i a continuació o sigui, colindant i tocant eh, el carrer Torra del Moros s'hi farà el nou dipòsit de, de vehicles que, que recull la gruïa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 A veure, si en comptes d'estar en un poble estigués ciutat, per exemple Barcelona fer vuit minuts a peu són tres cantonades. Mm -hmm. Llavors, crec que val la pena que tots fóssim una mica conscients d'això, deixar el cotxe a les afores i podrim disposar de, de, dels carrers cèntrics, més per, per la gent, pel peatons, per afavorir el comerç, etc. Uh -huh. uh, ara t'ho volia preguntar justament perquè feia unes setmanes ho deies aquí als eh, estudis aquesta nova eh, aquesta habilitació d'aquesta nova aquesta, zona, aquesta nova zona d'aparcament també al supermercat líder del supermercat Veritas això ja està en funcionament? ja també ha entrat a... sí, això està desbrouçat i hi ha els accessos i inclús eh, s'estan senyalitzant, ja s'ha posat algun senyal, algun... lloc s'ha d'acabar de, de, de senyalitzar millor però sí, eh, ja està en funcionament uh -huh. aquest i després hi ha un altre que està al carrer Manufactures del Suro que fins ara s'aparcava els 10 minuts al demaní quan havia marcat aquest doncs, també eh, tot el dia s'hi pot aparcar hi ha una cabuda bastant important de cotxes llavors en tenim un altre que està en funcionament i també hem ampliat la seva cabuda que és el carrer Daró o sigui que quan entrem des de Palamós diguéssim, al uh -huh. carrer de és aquell carrer petitet abans d'arribar al carrer Ample Sí. Bueno, si t'he dit que el carrer d'Oro és clar que fem contradirecció per aquí, no? És perquè la gent entengui allà on hi ha, o sigui, on hi ha aquell, aquell, aquell tancament que fa com un en uh -huh. allà ja hi ha un aparcament, doncs aquell també quedarà més ampliat i també és un, un aparcament que, esclar, pujant al carrer Ample, doncs ets al centre del poble. I això és el que intentem. Des del carrer Manufactures també baixes pel carrer Garriga i estàs al centre.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 i en fi, el cotxe és ben ordenat. I el medi ambient també. Sí, exactament. El, el, el medi, medi ambient també, també. també. s'en que El Palfres és un poble que és, és d'alguna manera com circular, diguéssim, no? Mm. no és un poble enllargat, que les distàncies són molt grans. Vull dir que tenim aquest avantatge per arribar al centre, no és difícil amb aquests aparcaments eh, a l'Astra Radi, però sí apartats del centre. Uh -huh. aquests, eh, aquests que ens has comentat doncs ja estan habilitats. Aquest eh, que hem parlat a l'inici eh, encara ho tenim eh, en fase de licitació, no? Sí, sí, sí. No, en fase de licitació no, ja està licitat, uh -huh. eh, hi ha una empresa que es diu Escalación es Empordán, que són els, els, els que han favorits, els que han guanyat la licitació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 aquesta triple actuació, podíem dir, en aquesta mateixa zona, eh, començarà després passat l'estiu i ens eh, allarguem més enllà d'aquest any, poder a principis d'an bueno, que la ve? Previsió, la previsió és més o menys quatre mesos de, de feina. Uh -huh. sí. D'acord, doncs amb aquests quatre sí, a mesos... Primers, a primers del 2020 això estarà obert. Uh -huh. Les tres coses s'obriran de cop o poder el, la zona aquesta dels Bars i de Gossos poder ser més ràpida? O... No, es, farà, es farà una operació conjunta. És clar, per exemple, el que és el tema enllumenat, doncs es conjuna tot plegat, el tancament, o tancaments també, vam dir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 però, repeteixo, és d'emergència de cara a l'estiu, amb les millores corresponents que farem, doncs, de cara a l'ibat. És, doncs, a, a posar de moment aquest, aquest pedaç, podríem dir, per intentar solucionar això de forma ara momentània, quan també tenim més, més visitants i més volum de, de trànsit al nostre municipi, per tant, doncs, eh, després de cara al setembre, doncs, intentar millorar amb aquesta ah, il·luminació exacte. i amb aquesta també, doncs, eh, millora fins i tot de, de la senyalització, que això ja dic que ja serà d'aquí... Eh, a pocs dies. A poc, pocs dies, sí, no? Sí, sí. sí.